Надто далеко, аби хоч раз побачити одне одного. Він одружився. Вона вийшла заміж. Він розлучився і одружився ще раз. Вона ледь не вмерла після операції та поїхала зі свого міста. Ще далі від тієї точки, де перебував він. Він працював, воював, мандрував, вчив мови бився, сидів у кабінеті перед слідчим, заточував викрутку і носив її в правій кишені піджака. Починав будувати дім, кидав палити, починав палити, губив запальнички, гроші, здоровий глуст, голився, відпускав бороду, спав в одязі, виходив з ванної голи, підписував папери, стромляв ключ у замкову шпарину. Вона... Тікала в ніч, поверталася, готувала їжу, плакала на кухні, купувала білизну, смажила рибу, сідала в нічні авто, патрала корей, читала кулінарну книгу, їхала в метро, гортала жіночі журнали, сварилася з сусідкою, вчилася водити машину. Він стукав кулаком по столі, ламав сірники, Крутив губами лезу, бинтував руку, читав газети. Вона косала подушку, сиділа перед вікном, сміялася, хотіла купити каблучку з маленьким діамантом. Коли в цих трудах праведних і неправедних вони знесилилися посеред землі, що висвітлилась, мов географічна карта, спроєктована на стіні шкільного кабінету, тоді заблимала червона лампочка. Третя крапка, в якій вони нарешті зійшлися. Він поїхав у відрядження. Вона відвідати давню подругу. Чи навпаки, вона у відрядження, він відвідати давнього друга. Падав сніг. Вони поглянули одна на одного в тролейбусі в кав'ярні, в коридорі невідомого закладу, в прогулку, в магазині, на зупинці, біля кінотеатру. Це тривало не більше двох хвилин. І нічого не відбулося. Картину він підписав «Сніг у місті і більше ніколи її не бачив. Він взагалі більше не хотів і не міг бачити картин. Часом йому вважалася жахлива річ. Світ перетворився на звалище витворів мистецтва. Полотна лежали горою, як під час аутодафе. Звір вихоплювався її купи хворобливу посмішку Лізи, розкинуті руки тисячі сусів, мільйони найвидатніших пейзажів, портретів, натюрмортів. Він ходив посеред цього звалища і жахався, жахався, жахався, вихоплюючи ту чи ту картину і впізнаючи руку майстра. Всі картини, які він хотів і міг намалювати, вже існували. У нього вистачило мужності зрозуміти це. І єдине, що приваблювало його віднині, будинок якнайдалі від міста. Могли бути гори, ліс, узбережжя, це не мало значення, аби далі від усього, що тепер видавалося йому штучним. Запах фарб, розмови в галереях, замовники, критики, прихильники. Коли рішення визріли остаточно, він продав квартиру і майстерню, чим зарахував себе до когорти божевільних навдах. Хоч як це дивно, саме після цього незрозумілого вчинку Майже в той самий день, коли він вийшов зі своєї і вже не своєї майстерні, кинувши останній погляд на полотно, що залишалось на сцені, його зір, звільнений від обов'язку, прояснився, загострився, почав надсилати тисячі сигналів у так само звільнений мозок. Світ у всіх його найдрібніших деталях постав перед ним суцільним витвором мистецтва. Одного разу він спіймав себе на тому, що, мов заворожений, дивиться на калюжу в заглибині асфальту. Звичайно, маленьку калюжу, на дні якої лежав мізерний клаптик розмоклого папірця, схожого на театральний квиток і з уривком слова «уза». Калюжа була рожевою, у ній непорушно розташовувалася кругла скалка призахідного сонця. І він відчував солодкаво-кислий смак під язиком. Тепер він знав, напевно, картини чи будь-який витвір мистецтва можуть існувати лише тоді, коли перебувають всередині тебе. Все інше – імітація, жалюгідне намагання відтворити те, що давно існує. Можливо, в іншому вимірі чи на іншому ступені розвитку – це було дивиною? Таким самим, якби хтось, приміром, оголосив себе поетом, не написавши жодного вірша, маючи лише слух і загострене відчуття прекрасного. Він почав дивитись на людей як на таємних носіїв прекрасного, затурканих, нездатних зрозуміти власного призначення, озлоблених і зневірених у власній обраності. Половину грошей за майстерню віддав колишній дружині. Чомусь йому здавалося, що він повинен чинити саме так, хоча вона була забезпечена досить пристойно іншим чоловіком. Дещо здивувавшись, вона, втім, від грошей не відмовилась. Нарешту вирішив придбати мрію – в хату в якомусь затишному місці. І щоб всередині цієї хати росло дерево. Йому порадили завести кредитну картку, аби не носити готівку по кишенях і коли він прямував здійснити цю складну, на його думку, фінансову операцію, в той самий день доля вивела з-підворіття тріцю носіїв прекрасного, котрі чомусь пішли саме за ним. Він пролежав у лікарні Доти, доки в ескулапів вистачило терпіння тримати його в приватній лікарні з дивною назвою «Райський куток». Потім, не сподіваючись на остаточне одужання, але маючи впевненість, що воно неодмінно настане, він переодягнувся. В комплекті його одягу, що зберігала гардеробниця, чомусь не вистачило шкарпеток, і вийшов у ніч. Вийшов крізь вікно, адже лікарня була одноповерхова і стояла в передмісті, якраз напроти лісу. Перекинув ноги через підвіконня, і на якусь мить йому здалося, що відштовхнувшись, він одразу ж провалиться в воду, Зрештою, це теж могло бути виходом. Однак його ноги в літніх туфлях одразу відчули прохолодну м'якість голландського озону. Мабуть, ця імпортована здалеку травичка теж входила у вартість лікування. Він пішов по трасі. За ним біг лікарняний пес. Потім пес повернув назад. Він подумав, що нарешті досяг абсолюту. Коли соборні шпилі нанизали на себе перші рожеві хмари, він дістався до околиці міста. Далі йому йти не хотілося. Провів три голодних дні біля ядки з трьома скаліченими столами, спостерігаючи, як за ними щоранку збираються чоловіки і ще серце замовляють – по повній пластиковій склянці дешевої горілки з каламутним яблучним соком. А потім розходяться, аби повернутися сюди після роботи. На третій день він допоміг буфетниці повантажити порожні ящики в машину, а повній перенести до ядки І нарешті поїв. І отримав право ночувати у вузькому коридорчику генделека. Ще за кілька днів Зоя, або фетницю звали Зоя, принесла станок для гоління. Раніше, коли він був відомий, коли про нього писали в газетах і запрошували до участі у міжнародних виставках, у нього була швейцарська бритва. Вона залишилася в лікарні. Він не вмів голитися лезом, не вмів їсти пластмасовими виделками. Багато чого довелося вчити наново вивернуте полотно світу, яке здавався йому прекрасним, виявилось вузловатим, полянялим, заяложеним. Головним у ньому була їжа і горілка, а потім навпаки.